загальному здогадатися. Коли ви запитали мене про минулорічну відпустку, то я власне не знаю, з чого і почати. Точніше, коли і з чого все почалося. Тільки передусім просив би не притягати цього приклад до відповідальності, бо він сам якоюсь мірою став жертвою обману. І коли б ця історія не була розголосу, то, то потерплю від цього найбільше, мабуть, я сам, звичайно, певною мірою і заслуговую цього. І все ж таки, ви мене розумієте? Розумію, що до прика будемо радитися. Але щоб прийняти правильне рішення, нам необхідно знати всі обставини справи. Обставини... Усвідомлюю, що в цих обставинах я не виглядаю невинно потерпілим, як вважав раніше. Інакше, повірте, ніколи не звернувся б до вас за допомогою, не морочив би вам голови. Він ще раз іще затягнувся димом і продовжував. Одним словом, все почалося, мабуть, таки з тієї мановорічної відпустки. Коли я одержав путівку, то попросив Жанну Іванівну взяти мені квиток на поїзд. А вона раптом теж подала заяву на відпустку з того ж числа. Працівниця вона слід сказати чудова, і ті розмови про моє прискіповання – це фантазія чистої води. Щоб робив їй якісь серйозні зауваження, не давала приводу. «Я не відразу збагнув», – кинув Маринич. Отже, відстав відмовити її відпустці не було. Коли вона принесла мені квиток, то сказала, що собі також взяла квиток у той же вагон. Бо ти ж їди в Ялту. Їхали в одному купе. Тоді вперше почала жалітися на своє невдале сімейне життя. Мала, виявляється, дитину, яка до місяця померла. Після того чоловік став осорожним, через те не хотіла мати з ним дітей. І все говорила, як її ось приходити додому, бачити його. Єдиний порятунок казала, що рідко бачилися, бо він удень вчився в інституті, а вечорами чергував на медпункті. І я запитав її, Чому не розлучиться вона? Водитися, без з ким я не такої вдачі, а залишатися самою, страшнувато. Така ще раз повідь викликала в мене й довір'я, й жалість до неї. І я її втішав. Така жінка мовляв, ніколи самотньої не залишиться. Аж тепер подумав, що ті мої слова вона... Витлумачила по-своєму. У Ялті ми щодня зустрічалися, а на неї, мушу вам сказати, і на вулиці оглядалися, на пляжі всі звертали увагу. Мабуть, і той пляж, і південь, і безжурна курортна обстановка зразу і поділа. Чоловік слабкий, одним словом, нагадав, що то буде тільки курортна пригода. Коли повернулися з відпустки, чоловіка її, як на гріх, кудись послали на кілька тижнів у відрядження чи на курси, і я майже щодня після роботи заїжджав до неї. Так і пішло. А десь після Нового року у нас із Жанною Іванівною відбулася важка розмова. Вона сказала, що твердо вирішила подати на розлучення з чоловіком і тепер чекатиме поки я зроблю те саме. Відчула, звичайно, що я не байду до неї. Та розмова поділа на мене, як холодний душ на п'яного. Схамену що далеко зайшли. Тоді я твердо заявив їй, що цього не буде. Дружини й доньки я не залишу. І рішуче постановив собі припинити будь-які стосунки, крім службових, і припинив. До подібних розмов більше не поверталися, а за деякий час вона почала знову запрошувати до себе. Нехай, мовля, усе залишається, як було раніше».